Тим часом подивлюсь на знімки і додаткові аркуші. Присівши, виклав з однієї течки її вмістимість. Обріг тим часом поніс стрічку в свою студію, звідки скоро вийшов і забравши папери біля капітана, раніше відкладені з них з ними, через двері в глибині. «Я, надіюсь, капітан, не має підслухувачів», обернувся комісар, позакривавши пошивані справи перед собою. «Немає, виключено, я перевірив двічі». Дякую. Тепер я певен до виструнченого чойса беріть стілець. Чи ясно, що ваші несподівані свідчення відразу міняють картину судового процесу і супроти вашої ж попередньої обмови стверджують непричетність музиканта до кількох убивств і пограбування банку? Так, я вповню свідомий цього. Боїтеся помсти від підсвітників? Не зовсім. Спробувано пострілами за авта. Я швидший. Чи відомо, провини обтяжують вас до надзвичайно суворої кари посуду? Навіть на дожизну в'язницю? Так, я знаю. Вибір зроблено. Чи готові ви набагато зменшити собі кару, виконуючи доручення з крайньою небезпекою, можливо, на 99% загроженості для життя? Що ж, я зрештою готовий. Приймаю умову. Зменшення кари Здогадуєтеся, про що мова? Здогадуюсь почасти Мабуть, визначити особистість Справді так Остаточно, в доказаності необхідний Для судового слідства Становити особистість привида в обличчя Хто він? Навіть якщо вдасться зробити знімок Я рішений І виконаю Гаразд Але треба засвоїти офіційну версію Вжито, аби відвести увагу злочинців. Ми ніби робимо облаву не на баржу, а на одинокий чотириповерховий будинок, як центр наркотиків, на зовсім протилежній стороні міста. Тепер розглянемо переходи на баржі, резиденції привида, показує карту. Вони в двох напрямах. Ваш відпівня тут. Сьогодні о 2 годині ночі підручний приведа дожидає чергового передатчика великого пакета з наркотиками. Замість передатчика, арештованого нами і ізольованого цілковито, ви з'являєтеся доручити пакунок. Враз треба пересилити підручного і, вбравши його верхній одяг, нести пакет цією дорогою, прошу стежити, до нижніх дверей зліва. Прямо йдіть до господаря в півсутінку і удавано, подаючи пакет, вхопіть його маску і відслиніть обличчя. В той час, якщо вдасться, зробіть знімок. Камера легко приточена в лицевій стороні пакета. Потім докладно ознайомитесь. Запитання. Я один чи хтось товариство, призначений нами вирішальний іспит з другого Північного переходу наблизиться клепард на допомогу вам проти підручного і проти самого господаря. Якщо зрадить і обернеться проти вас, треба відповідати збройно. Проти привида теж. Докладні інструкції на кожен крок від обрікса через півгодини. Він знає баржу. При успіху зразу подати знак ракеткою. І приберігши камеру, рятуватися плавом. Кругом будуть наші човни, підберуть. «Все, сприйнятно?» «Я пам'ятатиму». Чогось відходить через дальні двері, зустрічаючи при них Обріхса, хто обертається і щільно причиняє двері вслід, подає справу комісарові на стіл. Свіжо арештований, клопітно домагається. «Що в нього з переступів, наркотики?» «Ні, крадіж». Фотокамера нової моделі в магазину. Піймався, заявляє – я наслідник Цесаревич, син імператора Росії, царя Миколи II Романова. Скільки їх появилось у нас? Досі п'ять у нашому районі. Я подаю тут фотознімки їх і також інших претендентів, трохи нижчого сорту. Виключний ряд дивується комісар, перегортаючи справу. Чотирнадцять великих князів для одного імені. Вісім дочок царя теж на одно ім'я, і ніхто не говорить по-російськи. Ну, а вже для самого тут п'ять. Що за обличчя? Приведіть його. По відході старого видимо з неохоченого капітан, потираючи підборіддя, пробує відгадати намір Цесаревича.